Hallo amal, kom ons gaan kyk wat het verder met Mouché gebeur. Mouché was maar 18 jaar oud, toe hy begeer het om sy pa en ma te besoek. Nou sy pa en ma het in een plekkie met die naam van Goosen geblij binnen in Egypte. So, Mouché het al die pad soen toe gegaan. En terwijl hy nog daar aankom, waar hy kan sien waar die kinders van Israel werk, en hy kan sien hoe hulle verdruk word, hoe swaar hulle kry, het hy ook gesien, dat een van die Egyptenare, een van sy Hebraeer broers slaan, en hy het gewonder wat gaan aan. En toe die man wat geslaan word vir Moeshe sien, sê hy vir hom, Ach Moeshe, luister toch asblief na my, hierdie Egyptenaar het in die nacht in my huis ingekom, en het my vastgebind, en het my vrou seer gemaakt, en nou wil hy my leven neem, nou wil hy my dood maak. En toe Mouchet van hierdie besoedeling hoor, van hierdie vreselike daad, wat hierdie Egyptenaar met sy broer aangevang het, het hy baie, baie kwaad geword. Sy woede het ontvlamd teen hierdie Egyptenaar. En Mouchet het om hom rondgekyk, en toe hy niemand sien nie, het, het hy die Egyptenaar net daar geslaan en hom in die sand versteek, en hy het sy broer verlos van die hand van die Egyptenaar, wat hom wou doodslaan. En die Hebreer het na sy huis toe gegaan, dit is nou die Israeliet, en Mooses het ook teruggegaan na sy huis toe. En toe die man na sy huis teruggekeer het, het hy gedink, dat hy nou ook nie meer sy vrou wil heenie. En sy het het nou weer vir haar broers vertel, en haar broers het met haar man kom bekleida oor, en net toe die klomp mans aan mekaar spring en beklaai daar oor, toe kom Mooses weer daar voorbij en hy sien toe die twee mans beklaai, en hy vraag vir hulle, hoe kom slaan jylle mekaar? Jylle is mos broers, ons mag mos nie aan mekaar slaan nie, en hy antwoord en hy sê vir hom, wie is jy, en wie het jou as 'n overste oor ons kom aanstel? Dink jy miskien jy is een rechter? Jy wat mos een Egyptenaar doodgeslaan het, En Moshe word toe verskrikkelijk bang. Hy skrik om mors door toe die oud nou so praat, want hy het nie gedink dat ander mense weet dat hy een Egyptenaar doodgeslaan het en versteek het nie. En nou het die saak bekend geword en die story het toe geloop tot by Faroe, tot by die koning. En toe die koning dit hoor, toe sê die Faroe dat Moshe doodgemaak moes word omdat hy die Egyptenaar doodgemaak het. Maar toe stuur Elohim, die vader, stuur toe sy boodskap engel om aan vader toe verskyn as een owerste of as ‘n leiwag. En hy laat toe hierdie leiwag lyk soos Moshe. En die boodskapper van Jahwe het die swaard uit die hand van die man geneem en sy kop daarmee afgekap. En toe het die boodskapper van Yahweh die rechterhand van Moshe geneem en om uit Egypte uitgelei, want hy moes nie verder daar bly nie, hy moes buiten kan die grense van Egypte gaan bly. Die engel het om 40 dag reise ver neergesit buiten Egypte. En Aaron, Moshe's broer, het alleen in Egypte gebleid en hy het oor die kinders van Israel geprofiteer en gesê, hy het vir hulle geleer en gesê, Vader Jawe sê, jylle moet ophou om die afgoede van die Egyptenare te dien, jylle mag nie hulle idole dien nie, moet die vervoesels voor vaderse oorbring nie. Maar die kinder van Israel was wederstreweg, met anner woorde, hulle wou nie luister vir A Aaron nie. En dit sal hulle nou baie dier te staan kom, om het hulle nie wil luister nie, nes se mense, ja, Jawe sal hulle verdelg, met ander oor, hy sal hulle tot niet maak. En dit beteken, dat amal sal doodgaan, as vader nie geonthou het, van die belofte wat hy gemaakt het, met Abraham en Isaac en Jacob nie. Onthou julle, hy het moes een gelofte met hulle gemaakt, en daarom was vader die volk genadig. En daardie dag was die hand van Faroe nog steeds baie zwaar op die kinders van Israel. Hulle moes hard werk. Hulle was verskrikkelijk verdruk gewees. Maar hulle wou nie luister nie en daarom het hulle zwaar gekry. En dat moet julle onthou. As ons nie luister nie, sal ons sla kry. Onthoud het maats, volgende keer gaan ons verder leer om Trent Moshese lewe. Hy is nou buitenkant die Egypte. Hy vlug nou vir die Faroes, want hy was nou bang dat hulle hom ook gaan doodmaak. So, maar nou moes hy daar bly, totdat vader weer vir hom zou sê om terug te gaan na Egypte en al die kinders van Israel te gaan haal, wat nou soos slave daar vir die ander naties werk. Tot volgende keer!